Ur në? Selam ahe. Aleikum, selam, vërtullam. Po, dhe shë në bërë një qytje për punën në mëmanë në gjinazja kërë vjenë të gjeminja, din. Po? Nëse në ukonë përshamë në në nazi, din, po, ka qërë u Ramazana, po, ukonë një rëndëm. A, është gjina përshamë në nazi në gjinazja, se komitë disa të fënje shqyqet kota. Po? Po?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 është mundu mi krytësov ligime tjera si kur sa agjerime, si kur që e përmen dhe i vlaju në ndëruar, por jena ma se ka bërë, a tja falim gjenazën apo jo? Po tja falim gjenazën nga se a njëri që ka vdek duke praktisë në mazën, është e vërtet se ka shku si më katari i madhe zotë i Allah në ruajt, a te prët një përdesie madhe para laot, por me që thëtë nuk mund të themi se filoni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 Urna uh, povërsh, velon, diolien, smion, u Lendervo. Pyqa parë është, a bën velon, Gjohallin, Smiun, u shqy me do të majtë, që është majtë takë. Oh. Edhe pyqa e dytë është, a ka nëjlama, a ka nëjku që po lufton për eksimin e gjamiste, i vri. Së ka që 14 vjetë që së po flitet edhe përdo mu arru, qëtë me raj, me krejtë, kjo diqka shumë, shumë, shumë edhe mshme, shumë me që diqme që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 Radiyallahu ta'ala anhu i cili flat për një përshkrim të detajuar çua kishte bërë një ditë i dërguari sallallahu alaihi dhe selem me rastin e një varrimi që kam marr pjesë dhe i dërguari sallallahu alaihi dhe selem u kër i treguar udhimin e shpirtit pasi të varroset në varr edhe udhimin e shpirtit të mirë devotshum por edhe udhimin Allah na ruaj të shpirtit të keq dhe mëkatar dhe është përmend këtë hadith se një lloj takimi me Zotin bëhet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 O konë egin dhepe, ma ndëjtë qika e me shkoj berit e buri vetë asje në varë, me këqyrë, pa me ndojnë, me, me vizetu me nëska gjohë prishë më këgjohë, e une hinë atëna pushoba aty të buri dënazës, kishë. Oh. Atë u vore treja, une atë njerës e më shkojë dhe qështu në dhepe në gjinu se misha unë dhe pushoba aty sofem kërcja e pombret mos mos komboj gjyna që kom dhënë aty Po po po inshallah ti apo të përgjigjesh Po më le të çoj pa mosokon gjyna që ty flade le të tash Po po inshallah tash ti apo përgjigjesh apo problem inshallah tash ti apo përgjigj inshallah Sa i përket vizitës së Varrezave për djene, Soj, varezeve, gra dietarët islam kanë mos pajtim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 Guri Varreza mund one prekuptent di ku në dy, dy raste. Nëse Guri Varreza është guri që e venduosin tabutin në qendën te Varreza, sekondë guri që e venduosën atje, do thotë për të fol Gjenozja. Je ul aty, atë nuk prish punë. Por nëse si je ul mbi varr, je ul mbi varr, atëra kë bën këtë rast nuk mundemi tash ne ta mohojm faktin se kë bën, kë bën një shkelje, kë bën një vepër jo e mirë. Përsinë Nuk duhet të shumë ushqetçutash që e kanë bën ngadiën nga pa dije dhe nga lodhja, por tira në mos e përsërit. Ata kërko folën të kallojë manuar për këtë që ka bërë dhe mos e përsëritë herave të tjera dhe merr fund kjo çështje, nuk keni ujtë ngarkuar të, të më ridet për këtë çështje më më tepër Allahu Edin masmire. Ëh na duhet pak edhe bëjmë shkputje nga telefonatat për të inkuadruar desto më të çka norma së mësimi ku ndruar, thot një pyetje Jam shtazone nuk kam agjiruar, më kam betë më rakë si mund të kompezoj. Kam dhimbe nuk përmuja asë me bëna mas me regull. Sej përket grua shtazone kje përme në disera, në masë në duhet me e falë. Nëse ki dhimbe e smush më falë në kam, falu ullun. Ullu, edhe falu, sa të ki mundësi? Të ashtë dhe formë e grua shtazone në nëndështë dhe pengën, që jeti kryen të gjitha veprime që duhet, por atë sa kam mundësi. Allahu Gjellera dhe thëtë o të kullaha, Allahun, sot kini mundësi. Sot e këtë mundësi e që është falu, për në mazin, gruja, shtë zonë, nuk banë me elanë. Nuk banë, edhe përse shtë zonë, du të më falë. Se përket agjirimit, se përket agjirimit, atëhera ajo prejtë dhe risot të lindë fëmion. Në qovë se lindë fëmion, edhe pas taj, fëmion është në gjithënje, dhe risot të përfëndonë gjithënje, ajo nuk e kompenzan agjirimin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 La e shkër gësër program. E da jove. Së muslimon duke me ndu të sëtë nëtë jobë me vitet tëra. Dere shekullin në nëmërët, ka domino shtetë i islam, ka domino seja islam, populli islam. To duke në vitet e vite funit kanë ingetë e shumt mave. Në pa. mas paska primit otomanë. E të mdukët si përse na shumë nge të të madhe gjo, e, bota përëndymorëna i ka qelë sytë për të të të gjera. Si përshamë për drejtën e gruas. Da shtar, ne kemi leshë më të mirë për drejtën e gruas si mba shvesi islamë, po përse nuk është shkjetu me ko, pëse nuk po aprovukja me ko, pëse nuk po praktiku me ko, po në këna pritë më ardi kushë me në i qelë sytë për të punë,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 Apo, kena atë shumë dushmonë që edhe na nuk për dina mo farë që kasë për nabin këto këshia që i përbyshën të vrajnën një një një tjetër i këto. Kjo për mduhë këtë ishka shumë exagerim kjo. Apo, na jena gjabim që nuk kena kamon rrugë të lori, këti për për për për për për për gjithje të tjetër. Dhe pra për për për për tjetër për gjithje për maro, po këpëtan, muka... Allahu qapërzi krejt. Po, po e çartova, çartë. E kuptoj, e kuptoj shqetësimin tënd dhe do të mundoj, inshallah, me don përgjigje. Allahu sublih. Ëh, që tu kemi një, do të them, një varg pyetjesh, të saktë, po dyshem janë tema në vete, nuk janë vetëm pyetje thjeshta, por janë pyetje me të vërtetë me vend edhe burojn, s'po ku kjo është përshtytja ime për pyqën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 Urna? A po të gjenë? Po, tash vo. Po. E jënë një motë në kështimane dhejtë a një kështime, vo. Po, urna? Jënë një më dhejtë, fa më gërështë për një dasë, me mërë të vloënë. Po. Kujtë e qështë ka më të afalja, dhe të alë e kështë ka më njështë një ufadë. E po dojë në muzikës në kështëpë, jo në restorantë, po kështëpë me ngu muzikën, me kë e dhe ta është po. një ashtë haram, ashtë shtëpjë nështë nështë më nështë më gomë. Po, e qartë, e qartë, inshallah, tjapin për njëtë ashtë inshallah, inshallah. Në regulli këthejmë i pyqës së me hershme, ne duhet të më nështë këna pa nështë problem. Pejtë ditës parë, kërë kërë islami, i ka rëglu të qeshtje. Buri ka pa po dhe të veta, gurëja ka pa po dhe të veta. Ta asë njerën në bot një stame, do më thonë, nuk ësht, nuk ësht, Trajtu si problem kjo qështi, nga si gruja i ka posrë të soja. Ndërso, në botën për një mëre, gruja gjithë më me të është bë eksperiment. Hade pëjapëm këtë, i së pëjapëm këtë, i të konë kjo, i së të konë kjo, i ashtë njërë, njërë, atje e konë problemi. Dhe pas taj, në ashtë imponu kjo problem, dhe u thusë edhe në këna këtë problem. Edhe muzimanët e kanë kuptu si problem. Ose kemë këtë problem? Në këna problem me dhe dhe gruas atëhere kërë të drejta nuk i garantohen për shëriati, atër ka problem. Dhe për këtë nuk është përgjitë shëriati. Tekne, për shembul, në Kosovës, në vendet e shqiptarëve, sa të drejta të gruas, që janë qujtë drejta, kanë bruar nga kanuni, dhe janë në veshë fes, që s'kanë lidi me shëriatin, të privuarit e gruas nga të shqihimia, imponimin martes, e shumë tjera që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 të paguaj faturët e dikuj tjetër, pësë në me i pagu? Në qëse përendimi i është dashtë me mira vjetë me e hartu një verëzion edhe atë të brishtë të pa qëndrushëm edhe sa të përgruvan, është përlimi tyjnë, nësë kemë kësi probleme. Eta është o ardhë një verëzion që, e ta është i është do ngruat në dhe të soj. Kështë ta që është do në? Për ala grësë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 dhe ndërsa këngë që janë shkruar me instrumente tëra muzikore dhe kanë përmbajtje banale. Sigurisht ka shumë këngë fatkeqësisht të dashurive tradithive, ai ata martuan dansën, ai ngon muzikë çu çu tradithë grua burrën. Çfarë kuptimi ka koka, çfarë gëzimi bëni kur ti në, në këtë dansëm po po po po valzon me një këngë që flet që shë kë jam, kë jam, abonik, kështë, kështë më shoj kem tradithë kem a buni kjo këto këtu më radh. S'ka kuptim këtu. Andaj dhe ti atë një një lloj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 shfrenuse dhe më rëmense dhe me përmbatje të uld banale, jo kështu, por me regula, të saktuar e fetare, nuk prish pun, Allahu e din më smiri. Kemi të lënat e inkuadrojmë. Alo, minë roma. Minë roma. Dhe sa uh, më dhe uh, vështë with... për emnin ridoan, a o shumë siman? Ridoan? Ridoan. Po, e qartë, e qartë. Emni ridoan,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 nuk paska, nuk ka telefonat, kështu nga lemre nga regjia që përmejt nuk ka telefonat, përderësa bëhet një inkuadrim të të të të të të të të telefonatos, një e bëjmë edhe një rezim të të të pyjtës që në ka ardhë. Dhe të, njëri për prindëve munduat të më ndarën me shku në gjami për namazin në natës. Kjo që nga më tibë e ramazan, a duhet mësmeja prish qefin, a duhet me shku në gjami. Përderësa bë Atëra, doktor, duhet më të ju prindin, po edhe prindi duhet më të pasë arsyje pse pa me shku. Jo, veç, me po ndalon më shku. Unë vetë s'duam të po më shkoj në xhamie. Nuk është mirë që më ndalun për këtë çështje. Por, ëh, uh, respektimi i fjalës së prindit është obligativ në këtë rast. Në shkurtë janë jamë perambaznotër vullnetar. Ndaj kur bëhet një lloj ëh uh, konflikti, po tamë që kushtimisht mes obligimeve të asaj që vullnetare, besimtohet me ditë që duhet të ndon për parasie asaj që vullnetare. Po thash, prind në post një arsyje në këtë drejtim.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 Së tani drejtun 11 jona me, me mosmësimet komës. Komoaj, komoaj simetë komës. Kont komos nuk e kuptoj se po ndajë mirë. Ardjna ni je kërceniet anë komë, jam desh i mos dheu. I kom si on desh. Ah, po po po kuptova, kuptova.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 Urna. Selamu aleykum, oz. Aleykum, selamu rahmatullah. Tëvri, shokurit, ehojli. Shoshayr ala, e-mir. Se-bri, oz. Se-bri, oz. Se-bri, oz. Se-bri, oz. Mir, kadars allah. Mir, mir, elhamdulillah, mir. Mir. Elhamdulillah, oz. Urna, oz. Sa-sa mëtaboni fiti. Pohla, pëtde cem, fal. Qumbezoo, d-sans, qëymë, d-siratura. Nesit tuk që nërash, qumbezoo, d-sidhu, Në kanë gjërë një kërështë e të valë. Po? Në dhe iso është të vërtetë të jo. Në dhe më thonë, kur kanë do jetë zë muhamaj dhe edhe së jam. Po? Në dhe më thonë, pa krytë së rëmënia dhe aresta. Dhe është të vërtetë që në dhe më thonë, menjërë atyrët është zgje dhe më thonë, hadithja farë e bo bekri, pa familë e familë së familës të kamizë tonë edhe së jam. Por ti është i shkurtë, është ta më. Po, është qartë, është qartë, është qartë. Selamulejkum. Aleikum selam, rakallohu xemir, aleikum selam. Uh, Ë, periudha kur ka vdeq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka qenë periudha duhet të kem ngjarjea vdekjes së pejgamberis sallallahu alaihi wasallam, ka qenë një ngjarje më e vërtetë e rëndë traditë për ashabët e pejgamberis sallallahu alaihi wasallam. Një pa Allah u ka da që në mes në shabëve të pejgamberi, së të të ketë njërt menqë, njërt urt, njërt përmbajtur, të matur, të sëllat nuk i japin për parësi emocioneve, kojtjeve, joshtjeve, epshë të nërshëve. Por, me lejnë Allah Gjellihuala, janë stabil me besimi që e kanë dhe pjekurin dhe mësime që i kanë nën nga Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Kër ka vdikë pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, dhe të tëtë, normal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 Dhe pasata thënë se na e dhënë familje pejgamberes sallallahu alaihi wasallam ku e kurzojnë që Fatimia dhe Aliu dhe nipat e tyre ti jenë ata nga familja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ëm dhe familja e pejgamberit gjson respekt, tek gjur respekt. Por Aliu radhiyallahu anhu ka qenë i zën me pregaditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse shtitesh dashum maut dhe më vazhdu matutje. Të kave me kuptuar se kjo fe nuk është e lidhur me njëri. Vdes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam vazdhoi më, më, më tutje vdes filoni, shkën filoni, nuk është kërë, të fartë bëjmë tash, të mbetëm, mështë vazhdojmë, vazhdojmë atë utje, nuk e kushtëzojmë punën, asë angazhimin, asë kontributin, asë ruajt në fest, me asë një njëri, po, mungesë ashtë evidente, bara e rëndë, gjithësësë është evidente, që bjenë bja ta që vinë masë njëri një që ka u dheqë, për më gjithatë ata duhet vazhdojmë atë utje.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 ku ndërshtim dhe më spajtim nga anë e familje se Muhammedit sallallahu aleyhi o salem. Kja e parë. E dyta, nuk është e vërre se as kosh nga familje e pegamërës në s'ka marë pjesë në këtë përzjedje. Nisa kanë qenë të zënë me vërrosën var e ti në me pregadinë dhe lërën e ti, ka pasë ti që kanë qenë prezendë. Ne duhet tëmë që e, ka shumë shpifje nga anë e shijave që mundohen të shtremrujnë faktit historike se kën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 Në gjitho qëtët, hoqë në gjamiës, hoqë në që është ishkolluar, hoqë në që i kuptën këtë gjera, ma japë një referencë, du me në dhu, ta japë, dhe informuar shë si duhet në këtë, në këtë drejtë e mëptëm. Ka telefonat e inkuadrojmë? Selama, aleikum. Aleikum, selama, rëmëtullam. Hoqë, dërështë të më <re> të abonit <adjust> këtje, onë jem e preks për i serit dhe këj gjendë dhe. Po, që është jëmë kënte një hojqë dhe më kanë bua taj gjami mbol, e, mjaj, tash, në mbëllë, e këmë gjime njaj, që është në përdi që është më mara vdes, që është shumë këmë dhimë të mbëja të. Edhe për tjetë dytë, na përdi në sigur që ata njështë që kam kanë buë mu sehe, po? a është lejush me që onë e me shkuë mi thanë, pëse të ma kërboja, a dhëtë një shtë pusët mu një av, po men, as më ova tash po mrikset ose 2-3 dit funkalam më o kaç më shumë po jam kaç senjer po e çorto çort Allahu te mëoft as e përkat asoj që e përmend se kem kem bojë xhamën ball dhe e dy këlyer me mjalt që nuk prish punën për të marr abdest nga se para se marr abdest para se me lyim me ballin me mjalt apo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 Baldenga të lëuret me mjalt. Edhe që, e dyta them që nuk diet sigurisht kush t'ka bër. Po ti mund të dyshuan di ken. Po kujdo që ti thu pse më ke buar, atun skuq më, pse po shpif, pse po, kur kush do të të kumbo. Sa ka është të pun bom shaft. Dhe këto është opsije këtyre njerëzve të lig. Se po tëshin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 Nësë përgëmërës më ka thonë, mes ati që është bërë e padrejtë, dhe Allah të suxellë nuk ka përde. Që i dur të këllohë gjellë levala? Thujo Allah i madë, mu më është bërë padrejtësi, andaj më ndihma, si kur që i ka thonë, nujesëm, Allah me ini më glubën, fëntësir, azat unë s'kam fuqi, të këqit, më kanë mujt në kuptim, s'pomlojnë me levizmë të utje Drejt, më është bëhe pa drejtë më ndihmo, azat, lë talant që levala, lë talant të bare këta me trut për shirët të ty, azat, ti e din, kush është aj i lig, kush është aj e lig, që me ka për këtë, azat, ruen për shirët të të të të, më mbrojnë nga shirët të të, më ruen nga keqët të të të, lë talant që levalu. Ndë me në dhe dhe që me këtë, me lene, me sabër, me dua, me abdes, me dh Melena do të marrë largon këtë gjë raptën. Largon këtë gjë Melena Melena do të marrë atë. Qase, s'kan fuqi ata me të mautin në stopaft. Nuk kanë fuqi. Pastaj këta që kam vëllah, qetsem. Po e di që është simiron, e është pengesë e madhe, por megjithatë Melena Allahu xhël leula, ti, dhe çdo kusht tjetër, i mposhtim me fuqinë e besimit në Allahun që kemi u. Me fuqinë e besimit në Allahun, Melena Allahu tebarakota kanë mund të u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 të mbështetim e da në Gjellewala, dhe asë një herë, asë një herë, mos të ndajmë mendimin e mirë për Zotin nga zemra jonë. Qithmon, mendimin për asë Allah kom në ndihmu, Allahu Gjellewala të ta bën zhjithë e rëgdole, këmëndim duhet gjithmon tjetaj që banën në zemra tona. Dukë i e shëshruar të mendimit mirë, edhe adhurimin dhe Allahut për mendin e ti e shumë të tira nga punë të mira që Allahu Gjellewala në kam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 Linda eu de en siluai com suas trist matriit restapes hare apoio ho poeho asna zahida swmit wrapo Sikurur <speaking in> rethna <foreign> las juayn <language> <speaking> Prekazin ez bukuroin Sikurur rethna las juayn <language> Prekazin ez bukuroin Oi nós a rida não não eu não se tu não combas com creito sou na tantas dor honze leal demais porco oi nós a rida não Sie tun obarschu Juice chipped out it now the song Homsen liebe mir nur küst davon zu führen du ke pr du ke pr coolen schau Arë thonë në nashkoj të djemë të saj Bashk me bukëm plumbaju qoj Na nashkoj të djenë të saj Bashk me buken pljum baju qoj Bahunin të furt o djenë të mirë Se mi un poliovtoi no tjetrnan bashkë me babën dajum tuaj dushmën këtu nuk kemën bashkë me babën dajum tuaj dushmën Tudo que amaria, por não saider na alma, não se tudo que posso, crédito somente a tentação. Como ele era Ein neues Lied in ein neues Jahr. Nun sitze ich noch bei Schloss. Just chipped down the floor. Homes a love baby nipple. Rahmet passt spielt I don't know I don't know Push away shit Tisot mprakas Besajot Me krenari Zahide Emrin Emban Besajot Me krenari Zahide Emrin emban Besajot me krenarii Zalit e emrin e mba. Shikonë në ruar pas një pauzët e shkurtër dhe pas në dëgjimi të kësa e lija të bukurë, nga vlaju në fërkiu në rikëthemi për sëri në pjesën e fund të misënit tonë, ku kemi të telefonat dhe i nëkadrujnë me një herë. Urna? Hoq, selamu a rejkum. Nështëta nuk i përshë në konceptin prapë unë e rollej. Po, falër alë. Hoq, falër në dëdoj shumë për këtë përgjitët që madhe. Se rëve, edhe ma herës, dhe me thonë një më, më konsultuët, për di qa di dhe e konsultuën me një hoqë, Po. unë e zakunisht që të raturat i dhe zhoj botimeve nun edhe qurma që ka qenë për para po. po për këtë kytje që ta kom bë unë e kom pos një kosta dikt me disa persona që e për të ndeshen për për atë kytje që ju kom bë po e, të, kom pos, ka qenë një debat shumë i haspë mes me i eva tëve a të, të e thasht kështë o pra që a o le mon nuk do me forë PSTV për, për të misjonit tira, këdu me farë që me tërë qka fatë për jetanëm, o në që bëjtë për të një haqës, edhe të kemeni përgjitin e për sakt. E ty oqë Allah shkorev ty, e trua e ty e familit të ndër. Allah shkorev të rëndër. Të përgjitja që shumë të ndenë me iskina në masmine. Allah shkorev të rëndër. Adham, amin e t'ylla. Amin e t'ylla, Allah shkorev të. Normalishtë,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 që tashme i kanë dërët e veta para se të keni mundësitin i mundi dikuj tjetër. Filim eshtë dua që të shprehi keqarë dhe në time dhe të shprehi me të vërtet në gushlimet e mija dhe shpesoj që edhe ju më bashkan gjitë në kërës i gueniruar për të gjitha të viktima që në vërar gjatë itëve dhe javë të fundit në Egjipt si pasoi e dhunës si që ka shpërthyer mes protestuesve të të kanë kërkesa tyra dhe mes ushtrisë dhe policisë e cila në anën tjetër nuk i ka marr para syh ato kërkesa pavarësisht tash ë kush e ka qelluar e kush jo në anën tjetër dua të them se ë neve se si muslimana vije shumë keq nga sa përgjigja ime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 dhe në dhemë ajo që ndodhë në Ejipt. Por e ku do më botë kështë e me ndodhë, do të nadhimësej. Ka së të kë fundit, gjdo gjakë që derët, i një njeriu, si kresë Allahot, për nejë vështë shqecuse. E lene më kur bëhet fjallë, për diken që endojmë zbashku me te, fenë, endojmë zbashku me te, Kur'anin, sunet në pegambeni sotën me kështë të më radhë. Për ndajë,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 për cili me keqardhje, atë që pëndurë në Egjipt. Por, të ke fundit, Egjipt i ka njështë e vetë të menqërë, Egjipt i ka njështë e vetë të urtë, e të matërë, djetarë, e profesora, e shkënstarë të ndërshëmë, të si të mendoj, se me lene Allah Gjellewala, dhëtë tja dalin edhe kësa e radha, dhëtë tja dalin edhe kësa e radha, që të nëzirën Egjiptin nga krizët që e ka kapluar. Dhe, Melene, Allah,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 për asë zë të të tërë, veshme e mbrojt votën e tyne që e kanë dhën, asë zë më tepër. Dhe jo vetëm këtë vendë, por në shumëve në të tjera, Allahu të barë e kohë taala do të ndihman gjithë do një liju që është bërë e padrejtë. Nga se Allahu gjëllë uala është i drejtë dhe e dënë rëtsin, dhe nuk e dënë padrejtsin. Për ndaj të lutëmi edhe ne për Ejiptin, të lutëmi edhe ne edhe për popë në Ejiptit